gaan voort met die voorlesing uit my boek Die Christelike Geloof, sy grondslag en ontplooiing Additionele Infou. Dit is die negende boek. Na bewering was daar een sekere afstammeling van die huis van David. Dit is die sogenaamde exiliaar waar die betrekkelijk klein gemeenskap jode geleid het. Dit is volgens Auerbach. Die Babyloniese regering het hulle beskerming gegeen en daar het die geestelike lewe wat een groot invloed op die Joodse nageslag sou uitoefen opgebloei. Die rustige bestaan van die Joodse gemeenskap het intellektuele groei aangebakker. Gevolglik word die Babyloniese geleerdheid hoer aangeslaan as die van die rabbijnse geleerdes vanuit Palestina. Rabbi Yehuda was vanuit Palestina maar van die Babyloniese geleerdes, soos die meest prominente Babyloniese geleerde Abba, Areka of Raaf, het onder Jehoeda gestudeer. Hy was dus goed vertrouwd met die apostels van Jezus en vooral Paulus. Ons vind natuurlijk nooit die name van Jezus of Paulus in die vertaalde weergaves van die taal nie. En dit behoor te verstaan het te wees, vooral in aggenome die geskiedenis van die Jode en vooral die Joodse Christene. Ek wil dit nie die duidelik stel, dat wanneer dit by Jesus kom, is dit maar vluchtige verwijsings. Dit is nie lang besprekings nie, en dit gee ook nie volkome recht aan wie Jesus werkelijk was nie, en wat sy sending werkelijk beheld sê nie. Ons moet onthoude, die jude het verwerp, en die oorspronkelijke tal moet, dit is nou teenoor die verkorte, vertaalde werke, sal natuurlijk naam verwijs, Op afbrekende wijse, Jezus was waarlik verwerkt dier die joodse gemeenskap. En natuurlijk Paulus ook, sy grootsechtspersoon, soos bijvoorbeeld dat hy tovenaar was. Dit kom weer eens voor dat vooroordeel ons persepsies kan beïnvloed en het geld natuurlijk ook vir die partij aan een Ons weet dat die jude volgens die vier evangelies Jesus as duivel beset te beskou het en het kom voordat so'n etiketering eerder dier die skrifgeleed is as dier die algemene bevolking gemaak was. Dit kom dus weer eens dat dit die leiderskap van die jodendom was, waar die kruisiging van Jesus beinvloed en vir al die saliseers, Die vervolging van hy die fariseers was onder Gamaliel, Paulus' leermeester, ook nie so agressief soos wat het later dier Paulus self gaan was nie. Dit is nogal eronies wat ons weer dan laat besef dat die snel uitbreiding van die joodse christendom die konservatieve joodendom bedreig het. Dit was vir al die verskillende Babyloniese akademies wat na die verwoesting van Jerusalem groot invloed op latere judaisme uitgeoefen het. Die Babyloniese talmoed is een baie insegevende bron. Een verkorte vertaling vanuit die brews en aramees as ook die verkorte vertaling van Dr. Cowan, sy everyman's concise tal moet, die vertaalde weergawe kan geris geraadpleeg word dier belangstellendis. Volgens Auerbach was die gesag van die Palestijnse Sanhedrin terwille van nationale eenheid erkend, maar na die afskaffing van die Amt van die Prins, die ontbinding van die Sanhedrin en die disintegratie van die Palestijnse gemeenskap in die feit die jy na Christus natuurlijk nie sonder die bemiddeling van die Rooms-Katholieke kerk nie, het die leierskap en autoriteit op die Babyloniese geestelik is oorgegaan. Geloof in God word as axiomatise waarheid onder die jode beskou, aangezien daar geen bewys nodig is dat God wel bestaan nie. Dit is volgens Rabbi Cowan, wat die eidelik gebruik van Godse naam betreef, was verskillende omskrywings bewoord en einde specifieke verweising na die naam te omseil. In hulle omgang met die heidendom, het die rabbies voor die groot uitdaging gestaan, om te demonstreer dat hulle ontsienlijke God act chiheel is. Dit is volgens kouwen. Om God te wil sien, sê hy, is net so goed as om in die son te wil staar. Hy verwees specifiek na gesprek wat die joodse rabbi Joosha Ben Gananya met keizer Adrianus gehad het. Die joodse perspektief van God is ook in die strengste sin van die woord monotheesties. Die skeping van Adam in die begin staan is teken dat afvalligis nie daarop kon aansprak maak, dat daar verskye krachte in die jemele bestaan het nie. Gewoonlik op Engels na verwees as powers. Sou daar meer as een skepsel aanvankelijk geskapen gewees het, kon daar dan dalk makkelijk volgens Joodse redenatie dan gesê word, dat die arts engel Michael die suidelike eend van die uitspansel geskap het, en Gabriel, die noordelike eend. Dit is volgens Rabbi Cowan. Daar word verder volgens om aanvaar, dat die God van die Shema, dit noem hem 6, 4, alles in paare geskap heet, en dat hy self een in die univers is. Dit is nou dit noem hem 11, 31. Die Shema lees soe uit die Hebrews, Shma Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Hulle spreek nie Jehova uit nie. Hydense politisme was dis afgoederai, en die afgoede dienaar breek dan die juk van Godse wet van hom af, omdat hy dan sonder morele voorskrif lewe. Dit is volgens Cowen se boek. Enig een wat afgoederai verkondig, repedeer dan onmiddellik die 10 geboeie. Die Torah hang dis aan, die etenomeum sies spier, Hoor o Israel, die here jylle God, die Heere is een. Volgens die rabbijnse voorskrip sou enig een wie sy lewe dit die dood bedreig word, alles mag oortree, behalwe dit wat verband hou met afgoderij, immoraliteit en bloedvergieting. Verwijs gerust na die Jerusalem raad in ongeveer 50 na Christus waar die apostel Paulus ook bijgeboen het, dit is volgens die handelinge van die apostels. Daar word specifiek verwijs na die etenomeum 432. Vra nou oor die vorige dag, wat voor jou tyd bestaan het, sê dat die dag toe God die mens op die aarde geskapen het. Rabbi Cowan verwijs dan specifiek na die Hebrewse woord vir God, namelijk Elohim, wat natuurlijk nie op meervoudigheid in aanbidding wees nie. Dit is baie belangrik die jode beskou nie, hulle uitdrukking by Elohim as meervoudig in die Godheid nie. Volgens Cowan is daar drie designaties vir God El, Elohim en Yahweh wat dier die vroekristenen beskou was as die Triniteit en natuurlijk wil ek dit hierby voeg het Rabbi Shimon ben Yochai wat nou verbind in die sê met die Kabbalah en die Zohar die sade van Triniteit in die Christendom sowel as in die Jodendom gesaai. Ons moet altyd onta dat die basis van die christendom is die judaisme. Of dit nou afvallige judaisme is, dit is vooral met betrekking tot die post-apostoliese kerk of die echte. Dit is met betrekking tot die eerste eeuwse kerk of die apostoliese beleidense. Hy is baie nou vervleg met mekaar. Wat echter interessant is, is dat die apostels van Jezus en specifiek die gelede Paulus nooit van die triniteit en die godheid melding maak nie. En daarom vind ons nie die bewoeding in die apostoliese briewe nie. Wat ons wel vind is God, gees en seen. Hierdie verwysings krijg je baie dippels. God, a son and a spirit in die seense literatuur. Rabijnse kommentaar oor die bestaan van God aanvaar dan dat God geen vader het nie, ook nie een broer nie. Dit kry in die nostiese apokriewe en ook nie eeseni, omdat hy die eerste een is. Dit is volgens Jesaja en hy is die laaste en naas om is daar geen God nie. Ek verwijs vir al, na die broer van Jezus, dit is volgens die nostiese apokriewe geskrifte, wat dan met die heilige geest verband houdt volgens hylle evangelie nie, volgens die apostoliese beleidnisse nie, en wat ek in my boekkruispaaie behandel. Ek gaan voort, wat ons dan bewoord te verstaan, is dat Jesus wie as seen dier die christene verkondig was, dan ook dier die type redenatie ontken word. Toch verwijs God self in psalm 2 na 6 sien en in spreke 822 plus maak ons kennis met iemand wat definitief nie met aan beeldspraak gekoppel kan word nie. Dit is waar Salomo handel oor die wijsheid. Dit kom dus dat vanaf die groei van die apostoliese gemeentes en hulle snel opgang onder die joodendom moest die rabijne, die rabbies, Sterk wal gooi teen christelike beleidnisse en natuurlijk veral na die vestiging van die Roomse kerk, sy stichters was Ebeneite wat in die boek bespreek word en door Isebius van Caesarea gesta word. Ek wil net hierby vroeg, ons moet nie die ebonitische invloed geringskat nie. Daar is een neiging om dit te doen. Een triniteit gekoppel aan die godheid was duidelik die resultaat van waninterpretatie van die heilige skrifte. Die konservatieve jode sou nooit kon aanvaar het, dat god een lichamelike vorm gehad het nie. En dit kom weer eens voor, dat hierdie beleidings dier die afvallige idee dat Jezus god God godseen is, soos wat ons dit in die apokreewe krijg, versterk was. God is so oneindig groot, dat niemand ook met zekerheid kan verklaar, waar sy woonstede is nie. Dit is volgens Rabbi Cowan, Dr. Cowan, en volgens Rabbi Gamaliel. Dit is sy ideeën, en kou en het het natuurlijk vir ons oorgedra in sy werk. God was ook die die joodse geledes met die siel wat die hele lichaam dier trek vir gelijk en gevolglik staan die joode geweldig sterk op die onzienlikheid van God. Een beleidnis wat Jezus ook van uit die judaisme aanbent. Johannes 1, 18 Johannes 4, 24 Jezus was dus nie gods lastelik in sy optrede nie en dit behoed ons weer eens te laat ding dat hy wederrechtlik dier Caiavas tot die dood veroordeel was. Dit is verwijsend na sy verklaring van Seen van God. Ek is die Seen van God, met ander woorde. To Caiavas omvra, to antwoord hy. Ek is. Die Joodse beleiding volgens die taal moet behoed vir ons daar alwe bybels te wees, Maar soedra ons by die verbondsengel kom, dit wat later dier die taal moet negeer word, word die saak baie meer ingewikkeld. Hy die verbondsengel is integraal tot die tora en dit is hy wat voor Israel uitgetrek het en wat ook in die wolkeloom verskyn het, ook waar die verbondsart verskyn het op Jom Kippur, dit is die versoensdag. Ek wil dit hier noem dat Jom Kippur die allerheiligste dag is op die Joodse kalender. Die geskiednis van Mooses en die Brambos verskyning van die verbondsengel let wel. Worde skeef getrek, want het word aanvaard dat die ontsienlijke God in die Brambos verskyn het. Terwyl het sy boodskapper, sy verbondmaker, die middelaar tussen God en mens was, namelijk die engel van die verbond. God het dus nie net van uit die braanboos met Mooses gepraat nie. Hy het ook soos wat Stephanus kort voor sy steeniging daarna verwijs het, in engele engelegedaante aan Mooses verskyn, as God, as weeselike verteenwoordiger van God. En hy die specifieke engel het die uitverkore identiteit engel van die Heere gehad, Engel is boodskapper, dit is Malach, maar dit is engel, dit is die engele Wese dit is die jemelse weese. Dit is hierdie verbondmaker van Israel, daar die een der wie se diens die ontsienlijke God van Israel omself bekend gemaakt het. Nie so seer Gabriel nie, maar Michaël want God het die verbonde met Abraham dier sy engel, ook na verwijs as engel van sy aangezicht dier Jesaja, gesluit. Die engel van die verbond het toe oorboede geraak vir die rabbies, wat van hom ontslaan moes raak in die godheid, dis in die aanbidding van Israel, wat wel net een god heet, maar op wie god sy naam geplaas het, Exodus 23, 20, dit is op hom hierdie engel van die verbond, wat voor Israel uitgetrek het, wat die naam van god geris het, die autoriteit, die gesag, op geen ander engel nie die alomteenwoedigheid van die ontsienlijke God van Israel, wat nie ontken word nie, maar wie een sigtbare boodskapper gebruik het om sigtbaar met sy volk contact te maak, ook die profete was toe vir hulle uitgefasseer. Die rabbies het om uitgefasseer en met die doel van die christene het natuurlijk verwijs dat Ek voeg dit hierby, dat die engel van die verbond, Jezus is in sy voorartse bestaan. Want die vereiste was, dat die apostels moes gepraat het, oor die oud-testament, hulle ons die oud-testament geken het, en dit is waar Paulus, wat gekom het met die vrijheid in Christus, groot konflik op die hals gehaal het, met die jodendom. Maar ek wil dit net bijvoeg hier, dat Paulus het gesteun, soos Apollus en al die ander apostels, Op die oud-testamentiese geskrifte, dit is die basis, dit is die fondatie van ons ganse geloof. Die kruis en alles vloei voort uit die oud-testament, dan is die vervulling van die oud-testament. Ons verwees graag na die Hebrewse Bijbel. Ek gaan voort. Die Shekina, wat in elke plek is, dis al omteenwoordig. Dis die betekenis van die Shekina, het toe die plek daarvan ingeneem, van die Shekina verbondsengel. Ek wil dit net hier byvoeg, dat Rabbi Cowan verwijs, dat die Shekina was daar geopenbaar waar die verbondsengel sy verskyningsgemaak het. Die Shekina hou verband met die roog akodesh. Dit is die heilige geest. Daar word verskillende benaminge gegeen, maar ons moet kop hou en besef dat dit hou alles verband met die heilige geest van die ontsienlijke God. Wat weesendlik verweider word uit die type beleidings is dis nie die heilige geest nie en wat direct met die Shekina vereenseelig word nie, maar die om Die wat visies dier beskoren is waar neembaar was en wie van aangezicht tot aangezicht met Mooses verkeer het. Die oomholsel, dit is daar die engele weese. Dit is nie net die abstrakte Shekinah nie. Dit is een werkelike weese wat aan Abraham en aan Mooses byvoorbeeld verskyn het. Ook aan Jesaja en die ander profete. As ons aanvaar dat dit God, die ontsienlijke was wat aan Mooses verskyn het, en nie die verbondmaker wat God sy beeld was nie. Weerspreek die jode hulle eigen skrifte en beleidings. Dit is een baie contentie, is saak hierdie, en Paulus kom in die weisheid wat God omgegeet, ek voeg dit hierby, Colossensie 1 15, en hy sê, Jezus is die beeld van die ontsienlijke God en Jesus is daar die verbondmaker van Israel, die een uit die oud-testament. Dit kom dus voor dat die verbondsengel Wiekouwen as prins oor Israel beskryf het en wat die offers van die volk aanneem, daar die een aan wie die Shekina onlosmakelik gekoppel word dier die Talmud uit die godsfeer verbeider was, Juist omdat die Esseners wie een sterk factor onder die Joodse gemeenskap was, vooral gedeelende die eerste twee eeuwe van die Christelike era dit veroorzaak het. Dit was juist die Essense Christene waar die beleidnis oor die verbondsengel dier hulle afvallige verklaring skeef getrek het. Verwijs boek 2, die verworpe Jezus in my reeks. Dit kom nie vooraf as of ons die jode wat die dilemma in die gesiggestaar het na die verwoesting van Jerusalem 70 na Christus kan verkwalik dat hulle toe tot hy die drastiese stap oorgegaan het nie. Want dit was vooral na die verdwijning van die apostels van Jezus wat dwaarleer soos die ebionisme sterk opgang gemaakt het. As hulle die grondleggers van Roomsche Christendom was Dit kom duidelik oor dier die sebes Caesarea sy geskrifte, uit sy geskrifte, was hulle invloed seer sekerlik nie gering nie. Dit word vandag afgemaak as gering, maar dit was nie gering nie. Dit kom dat die enorme skering plaasgevind het. Hiedie saak word volledig in hiedie boekreeks bespreed en die zwaartekracht het vir al na Roomsse katolicisme verskyf na die Barkochpa opstand. Je sê die dien kan mens net waar nie, moedanig die moederkerk wat gebaseer was op jo heidense beleidnis, al sterker na vore getreed. Natuurlijk in aggenome alternatieve strome, wat toe vanaf die laaste gedeelte van die tweede eeuw na Christus al sterker na vore getreed. Dit was vir al die eiseners wat hulle as die reformiste van Judasme beskouwit. Dit is volgens Edmund Wolsense werk en het kom voort dat hy die idee toe op die post-apostoliese kerk oorgeplant was en dat hy daartoe geleid, dat die jodendom wat blind blindgema was volgens Paulus' evangelieboodskap terwille van die inbring van die heidendom, toe al sterker gemobiliseer het om hulle joodseid behouwe te laat bly. Verwijs Romeine 11, dit is Paulus' kommentaar oor Godse beskouwing van Israel as volk na die totstandkoming van die Christendom. Dit behoot vir ons duidelik te wees dat die jode hulle eie verbondmaker verwerp het en dat het ook grootliks veroorzaak was die rabijnse inleg in die heilige skrifte net soos wat die christendomse theologe afvallige idees oor die godheid op die heilige skrifte van toepassing maak. Dit is dan weer eens die mens en die god nie wat homself van god gedistansieer het dier sy eie kennis sy eie inleg in die skrifte, sy eie interpretaties. Ons bewoord ook baie objectief oor die Nieuwe Testamentise geskrifte te beleid. Nader die Eubionite se dwaling en oorspeeling van Maria as incarnatie van die Heilige Gees afgewees was door Geestelikes van die Roomsche Kerk so seriel is, kon die Nieuwe Testamentise geskrifte ook dalkverwijsings na Engel van die Heere verweider het uit die geskrifte. Daar is nie net vir in Pauliniese geskrifte nie. Daar is meer, maar daar was en die idee bestaan wel, dat sommige van Paulinse geskrifte was willens en wetens verboes. Dit het met ander woorde verdwaind, soos wat die evangelie aan die Hebreërs ook net verdwaai net. Soos in die reeks bespreek, kan doelbewuste tekstveranderings aan die Nieuwe Testamentiese teks nie uitgesluit word nie. Ons het gevolglik ook net enkele direkte verwijsings na die verbondsengel. Soos by voorbeeld in die handelinge van die apostels, verwijs na Stefanus' toespraak voor die jode, dit is voor sy steeniging en Paulus, dit is Die brief aan die breers hoofstuk 1 vers 9 en dan kry ons die handelinge van die apostels hoofstuk 7 vanaf vers 30 en hoofstuk 27 verse 23 tot 24. Die verbondsengel was die middelhaard tussen God en die volk Israel. En omdat God die ontsienlijke zoon einde groot en hoog dier sy bediening opgetreed, het daar een neiging bestaan om hom te vergodlik en die rabbies moes ook weer eens alle verwijsing na hom in aanbidding uitvasseer. Dit is die verbondsengel. Maar wat hulle eindelijk moes behouwe, was die sigbare kontakt tussen die oneindige hoog en ontoeganklijke God, namelijk die verbondsengel wat ook in Malachi 3.1, Mega 5.1 en daar natuurlijk Daniel 121 1 beskryb word. Michael is die verbondmaker of prins oor Israel. verwys geris na Cowan sy bespreking oor Michael. Julle kan die gerisraad pleeg. Michael meen, hy die gelijk is an God. Hier die selfde verbondsengel het ook ten tye van Hiskia en die profeet die teen die Assyriërs as die Joodse volkse verlosser. Dit is hylle Messias Opgetree. Hy was die leeroeverste met die gesagvolle swaard die ook aan Joosha verskyn het voor die inval van Jericho en hy sal aan die einde van alle tye weer oor Israel as hulle leeroeverste van oud staan gedeerende die slag van Amargedon waardeer die Nieuwe Testamentiese profeet een man wat ook aan die God en Vader van Jezus die Joodse God gegloed beskry word dit is Johannes dit is onder sy vleels wat daar geneesing is vir die volk Israel en vir allemaal wat om gegloe het toe hy die gedaante van die mens gevind het, Philippense 2 en dit ook geen roof geacht het om aan God die Vader gelijk te wees nie, virgelijk Michaelse betekenis weer eens. Dit is hy wie gelijk is aan God. Hy is die eeuwige woning van Israel en van allemaal wat hom aangeneem het. Dit is toe hy in die vlees gekom het om die eeuwige inzettinge te vervang. Dit is die offers wat miljoene diere geëis het omdat hierdie type offers die mens nie van sy sonde kon verlos het nie. En dit is waarom God die getuienis vir Abram gegeet dat hy betuids die ram voorsien het, toe hy God om gelas het om sy sien te gaan offer, is een prototype van Jezus in die Nieuwe Testament, sy kruise gang. Vanaf post apostolise was die Heilige Geest as die selfstandige weese beskou, selfs die broer van Jezus genoem, soos ek gesê, in die nostiesig skrifte, en die rabbijnse literatuur maak ook melding van die Roa Gakodesh die heilige gees. Dit kom dat erkenning gegeen word, dit is dat dit met die Shekinah gedentificeer kan word, en dat dit die godelike eminentie, dit is die rekte toetrede van God of die godelike in die wereld weerspeel. Dit word soms aangewend om die salbing, dit is die endowment, van een persoon met speciale gaves te beskryf. Dit is volgens Cowan op blad sy 45 van sy boek, soos by voorbeeld Profesie, Dit is die vermoe om die wil van God te verklaar. Ek skryf dit hier in Engels is the effect of which the Holy Spirit is the cause. Dit is kou in sy woorde. Besit daarvan kan volgens die selfde bron ook voorkennis bewerk. Erkenning word gegeen aan ouwers vanuit die antieke era, wiele hulle kinders name kon gee wat hulle doel op aarde kon saamvat die jode is geneig om dit te doen, maar dat hierdie type inspiratie weer in latere eras verdwijn het. Dit woe dan vir ons duidelik te wees dat hierdie gave eindelijk net aan profete en profetesse behoort het en dat nie een en elke ouwe hierdie type salving dan so gehad het nie. Met ander woorde, julle kan nie net Om die godelike naam aan een kindse naam te koppel. Verwijsings na A, verwijsings na Ja, wat binnen in die naam opgeneem is Abraham, Johonatan, Yeshua. Dit het alles hierdie konnotaties van Godse naam wat die reek aan die naam koppel is. Dit is theokratiese name met ander woorde. Sou kon beskou het as dat hulle nou profeties opgetreed om die kindse lotsbestemming te voorspel nie. Die taal moet gebruik ook die begrippe van Heilige Geest en Shekina en het kom voor asof dit wel soms besondere en specifieke klemverskywings het. Wat ons echter in gedachte bood te hou, is dat die Babyloniese taal moet grootliks sy beslag na die tempelverwoesting 70 na Christus en die daaropvolgende verhuising na Babilonie gekry ek gaan net tot hier toe en enige een wat belangstel aan my boekreeks bestel by my, dit is op cd, dit is een pdf cd weergehawe, ek is tens bezig om te kyk of ek dit in e-boekvorm kan uitgewe, maar dit is digitaal vir die wat belangstel en skryf vir my by vold 88 at yahoo.com vld 88 is cyfers at yahoo.com dit is Esther is. Daar is soveel facette en ek sal moendlik nog een opvolg uitgeen, drie al saam, maar dit is beter om die geheel te lees, want dit sal te veel podcasts vereis om dit in totaliteit hier op die webwerf uit te gee. Maar dit gee ons een idee van wat met die baie belangrike verbondmaker van Israel, die verbondsboodskapper, die verbondsengel, Dit het alles betrekking op die selfde wat God aangestel het oor Israel. Dit is die jimmelse weese wat God voorgebring het en sy naam op hom geplaas het. En dis Jezus in sy voorartse bestaan. God het hom voorgebring en volgens Paulus, Hebreërs 1,9 het hy om boos sy metgeselle verheefd. Dit is na nou sy opstanding en ons kan baie duidelik sien, dit kom meer op Jezus. Ek is ook bezig om hier na te gaan, die interjection of the direct address, verskoon die Engels, ek dit net hierby, dat in Hebreus, ek haal dit ook aan in my boek, dat die uitroeping, o God, wat Paulus gebruik het, is nie een anspreek voor hom nie, dit is meer, o God, hy bring dit, hy exclaims, the greatness of God. Dit is een uitroepingswijse, wat die jode baie lief is, om in te voeg as hulle iets oor God sê, of as hulle na God verwijs. Jy dit ook in die sê door. Dit is toch so jammer, dat mense nie moeite doen, om die diepte van die woord vast te vat, en om joodse gebruike ook na te speer nie, ons gaan betek keer nie, en ons neem iets, sonder om dieper te dink, sonder om weier te dink, ek vertrouw dat julle ook, dan die skrifte sal nou gaan nou met, en met beter oos sal kyk na die verbondmaker, die verbondsengel, en na nou sal dink, oor wat eindlik gebeur het, om hierdie belangrike verlosser van Israel, vanuit die oud-testement, uit die skrifte te verweide, en As gevolg daarvan hy daar een tradiesiepost gevat binnen Christendom wat ook aan hom nie recht verskaf nie. So laat ons hierdie saak weer haar oorweging gee. Baie dankie.